من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم مخير حباتي رجوة چه ده کم مشرکان خلق پا اللہ تعالی بانده پا دروعا حلال و حرام جوڑائی او کدی تاوئی لیش چه اللہ ترا شئی دا اللہ پی ترا شئی چه حلال و حرام دا بیان کی ندی پا حدایت نرازی بس پا جواب کیوئی زمون د مور اپلار دا پلارانو ارسم زمون د پارا کافی دی نو خامخ جي سړي دعوت ور کي الله رسول ترخطا او دې انسان خبر اثر نه کيندې انسان ما الله فرماي يا الذين امنو تسلي ور کي چ مسلمانانو په تاسو زبان نه د خل زانو اسلام لازم ده. دو خپل ځان اسلاح خپل ځان با پوردین راوستل دا تاسو بانده لازم دی او قبل چا تم دعوت دو چلاو دعوت اونو منو او تا پورا پوششو کو ما اللہ کرمای لا یدر وکم منظل نه ندر کئی تاسو تا آغ سوکاو دا آغ چا گمراهی چی آغ گمراه دی اده تا تم خو هر کله چې تاسو په خپل خپل پورو پورو هدایت او پورو دین باندې او بیا چې خپل پورو دین باندې خپل پورو اسلامه وګړه او هغه ته دې دعوت ورک او او نه منو نو دا موږ راځیتہ از ضرر نظر او بیا په قیامت کې تاسو طول الله ته واپس نو الله تعالی تاسو ته خبردار کوي اغیطا بدبادمالی خبر ورکی یعنی سزا بورکی او تاسو تبدب دقبل نیک عمل خبر درکی جنہ دا اغیب بدل ورکی دی آیات کی ذرا تفصیل لی زان پر پویا کی ظاہری الپانس دا آیات تاو بور تاسو بانده دقبل زانون و اسلام لازم مطلب دا چیرے انسان دا دعیت نا معلومی چې چه قلع اصلایو پرنده که پیدا زکا علیکم انفسکم لازم دا پتاسو آنده اصلایو پرنده زنده دعیت نا معلومی گی حدوین جملی تا چهو گوینو داگی نا دا معلومی گی کہ یو سره گمراد نو دا اغف گمرائی تاکا از درر نبرکی نو دوی اوچی داغو گمرائی تا تظرر ندر که انورسرا بیادا خبر ظاہر طور معلوم شوا چه امر بالمعروب او نه یعنی المنکر یعنی تملیق تظرورت نشتا خوط رابل اوبدتا نمنکل آئی تظرورت نشتا کاب گمرائی یی دی زکت داغو گمرائی تا تاثر زرر ندر که دایت ننادری خبر معلوم شو پلی اصلاح کا بیدا بل کا بمراوی د عاقم رائتا تزرل نظر کوي لہذا تقلید او عمر بالمعروف تذبوت نشته نو دا دری خبری ظاهری طور دایات نه معلومه حالانکه نور قران د جوګورې دې اولد خبره معلومه لکسل رمزی فارکه د تیرشیو یو تیرشیو چې منکم کاس کې او جماعت په کارنې اخو ترا بلل کي او بل ده کې داتیر چې و تاسو بهتري قومه نه زکه تاسو دې کو ترا بلل کوي د بدن نه نه ګور دي آیا تا وره وګه یا تا دا یا کوئی چې دا ګمرا هي سره ضرر نه درګي او حديث کې راوي نه عليه السلام فرمایي چې او قوم کې د ګمرا ه عمل او دا قوم پدی با نکادیری چی امنکی او سرد و قدرتا نا آگه که چین جس تبدیلی راولی او نئی امنکی نو اللہ برپی دمبرد نمخ کے عذاب راقی حالانکہ آیات کوئی تاسوتا سزرر ندرکی او حدیث که اللہ فرمائی دمبرد نمخ کے عذاب راقی او دا کرنگی آیات وئی چی ظاہر معلومی که چی تبلیغ تا ضرورت نشتا حالانکہ نبی اسلام السلام لاتغورنا بالمعروف ولا تنهانا عن المنكر لازمی پتا سو نیکه تر بلل قواعد بدنه بمنقول کرے او قداسه نکوي نو الله بپتا سو آزاد مسلط کی بیا بدوگانې واه دوگانې باندې او حدیث کې دان چې منکر دې کولی د د لاس طاقت او د تاکر بیتاتہ کانو په ځړکه په بات کو ایمان کم ورکوله اوس دغه حدیث نه دامه ربی څومره حدیث یو غری نو د دې خبر د آیات نشه معلومه شه چې خپل اصلاح کافی نه لاله اسلام یو خپل اسلام کافی نه ده د دې مثال یو کشته سره ورکړل د تریو د کشته دو پورشه نه یو ګلاند ښه نه کی بلکې باند ښه نه اس کا لان دے خلق ہو چیئے ربا رسلہ اوگو لزور اوگو لان دے نبی سوریت نو دیبا محلاک شی واغیبا محلاک شی قدا پر ایمانا نو بہرحال احادیث ڈیر دی چی سمرا احادیث امر بالمعروف ونان جانیل منکر اوگو لینو چی آیات نکمی دری خبری معلومی شوی نو احادیث و نور و آیاتونو نداغی اولد معلومی صرف ولا اس لانا بل بانک دبل ګمراه سره باد ټایم کې زړه رسي عمومي عذاب راشي لکه یو حلیس کې دام راځي جبريل علیه السلام الله یو قوم باندې آزاد راولې واپس لاله الله ته په قوم کې داسې یو انسان نه داسې عبادت کړي چې دسترګي د رتب برابر ستنه فرمایلي کې نه لاندو په پرمایې ایک له علیه و علیه د خريې په دبان نه الاول ډکه او لکه د دقت اندی کې صرف هغه تریواله اون دې کوم د پر ناراض نو د دې آیات په مطلب باندې ځان کوې که د دې آیات ظاهري مطلب ته چا غوړې د نورو آیاتونو سره تعرض دې پلتواله او د حدیث سره بالکل تعرض دې نه دې آیات په مطلب باندې ځان کوې کی اصل کی الفاظو تا اگو رائن ودا آیات نا پخپلا معلومی گی دا آیات ظاہر مطلب دا کریں ودا آیات الفاظو ویخت تا چکوشی نو تبای ففتح بانی پوشی چه آیات بالکل دو امر بالمعروف ونن یعنی منکرن انکار نکل گرارو منی الفاظ دی علیکم آنکو سکون پتاسو بانی خپل نفسنا نا دیو قس شن نفسنا خونی یو نفسی تا څو باندې د اصلاح لازم نه نو مطلب دا دی ته بل اصلاح کئ او دبل بل نفس باندې اصلاح یو قصې نفسونه نه تاسو باندې د نفسونو د خپل نفسونو نو مطلب دا دی چې د یو بل اصلاح در باندې لازم ده نو آیات د دې واجب الله د مبارک سره پرمایده خو تبلیغ په باب کې مضبوط آیات ده زکا الله ان فزکوم ویل نو دا ايان دا د الفاظو نم معلومي چې دا ايان دا سره ستکرو نشته ایا پخپله باندې هغه ته شامل او بل الله وفرمایل ګره چې تاسو تزر نظر کوي اځم کديتم هر کله چې پپله پره لري نه نه پوره پره لري چې پوره پره لري دانه جنته د ځانم اصلاح کوي او د ځان سره د بل د اصلاح پی کومږي نو دا پوره لري لکه انسان دو قسمه احکام دیو ده ځان سره متعلق دی یو حدیث کې راځي كلكم را علی وستا زنه د مشر نبه تاسو کېږي کله چې عبارت نو آیات کې الله په خپل وی تاسو ته زره نظر کېږي چې په خپل نو مطلب دانه په خپل مم د ځان اصلاح کړي او بلته مداوت هم ور کړی نو چې دا وکړم کړینو کا هغه شل زله گمراهي کې تخقف کیږي ما دا گمراهي ته څه ضرر نشي درکول زکه ستا خپل عمل دکتے او دا متعلق تابا نه دعوت پر کولو ته دعوت ورکړل نشي هغه نه قبل نشي دین قبل لہذا که هغه باندې عذاب راځي نو هغه ته څه ضرر نشي نو آیات د دا آیات د نور الفاظ سره ټکراو نشته نور آیاتونو او احادیث سره تکرار نشته اساسه کې چې څنګه دا ظاهر مطلب ته وګوري ظاهر مطلب سړی ته بالکل الټا ور ټکاري د دې وجهه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابه توي حدیث کې راغي ابو بکر صدیق صاحب توي انکم تکراون هذي الايات دا آیات او تیات کو تاسو ګورئ دا آیات لولې هو ګورئ مل معنا نکاو د دې په مطلب نه بیانوي او تاسو د دې په مطلب نه کوی چې دا آیات مطلب سره او د صحابو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کله یو خلق ظالم کوی نه او ضد د لاس مننه کیږي د ظلم نه وانه نو قریب دی چې الله تعالی په ایمانه عذاب راو مطلب داري أبو بكر صديق رضي الله <سؤال> تعالى نهوم صحاباته ويجي كالا پأي وقوم كي ظلم كيلي أغي بدا أغي لاس منكي ده بنانا منكول أو نيكات ربط رحقل بكي بري آيات كي ده ده مطلب ده نده چه ده آغا كم رأي زرر نشي در قولي یعنى تده آو بنانا ما منكو ودا فتا بادي نشت نهو بكر صديق د الله تعالى نهوم ورد ده وي چه بري ده آيات ده كمطلب نده چه تاس و نو دا یو دا دے سجوابو ندا دے تپاسیرو دا دا مطلبونے ذکر کردی ایو مطلب دا دے بلدہ امر بی معروب او نایی آنیر منکر بارک زہن دا خبر کردی چه دا خو فرض دے خو ترسو پوری چه دا پایدہ ورکئی دا پرس دے خو ترسو پوری سور کئی دا پایدہ ورکئی نو دا پا امت بانده بیا فرز او چه کل دا پایده نوارکه یعنی مطلب داده دا سه راشي چې چه بل کل پایده نوارکه یو مطلب داده بازو مپسرینو او دا بازو صحاباو نه داده دا مطلب منکول چې چه خپلو صحاباو تایوه گوره دا زمون دا زمانه نا پارنه لگا داده بارکه یہو صحابی دے عبداللہ امنی مسعود سے او بل صحابی دے عبداللہ امنی عمر سے دا مطلب منکول او دا مطلب تینا نکل شوئے لگا عبداللہ امنی مسعود سے پرمائی اغوی دنے کے حکم کوئی دو گناونا نمان اکول کوئی ترسو کوئی چه خبر خلق تاسونا کبلائی یعنی مطلب دا دے پایدہ ورکائی او قداسی وخ راشی چه بیا پایدہ نوارکائی نو بیا پتا سو بان دخپل زان لازم ده خپل زان اصلاح کبو او بیا صحابو تووی پده قرآن که دا سی آیاتو ننه چه اغب باد ده دنبی علیہ السلام ده زمانی سر او باد دا سی آیاتو ننه دی چه اغب کیامت سر نزدیر روان دی داغی مطلب با آنغا تیم کی واقع کیه او باد دا آیات چو لکد دی مطلب ده او خاص زمانی لپار دی. او اغه هغه خاص زمانی د پاره او بل صحابي دي د نبي رسول الله ابو سعده خوشنیرو رضی الله تعالی نو اغه د دی او خاص علامات ذکر کړی دي چې کله دا علامات راشي نبي هغه پرمائيه علیکم ان کو سقم لا يدروکم من بیا تاسو باندې صرف قل ځان لازم دی بیا تاسو ته د بل گمراهی zarar نه کوي او اغه علامات سريها نو اغه علامات سلو علامات چې صحابي ذکر کړی چې کله دا پیدا شي بیا خپل اصلاح کوي ادم له اصلاح فکر م کوي او صحابینا ابو صلاح بن خپل شاګر ته پوښتنې وې د دې آیات څه مطلب نا دی ناغو ته وې مدن نبی له اسلام ته سلام نه پوښت کړه هغه چې دغه زمانہ کې امر بالمعروف کوي د صحابو زمانہ خلقی قبلې د ګونانه منکول کوي خود چې کله داسې زمانہ او داسې خلک تاسو وې نه چه خلقو که انتحای بو خلق پیدا شی درم وحوان او خلقو که ده خوایش اتباب پیدا شی دین بین تنگوری ده حلال و حرام و باب کی دین تنگوری بلا مسئلہ کی دین تنگوری بس کل خوایش پسی روان او درم و دنیا مؤثرتا او دنیا لخلق ترجی ورکی دنیا پسیشی بس دین تا ادوگوینا او سلورم و ايجاب كل ذرا راي رايه برائه هر صالح په لراي ته سيروان شي بس کمه مساله تحقق هر د ځنه جوړي واه په سيرواني نبيہ د صحابته نبوي پر مې ذکر لدا علامات پیدا شې نبيہ بس کې بیا فل ځانرمان لازم دي د کيار صالح په خبره روان دي دین مين پوری قایش ته روان دي نبيہ د تبلیغ, پا تبلیغ او پنکے. نو دې ساده جوړمای چې ګوره دا آیات د اغه زمانی سره ده نو مطلب دا دی چې تر اوسه pore pore یاد تاته اغه زمانه له نظر راغلی زکه اوس تم چې د دین خبره کوي نو دین خبره قبل ای نو مطلب دا دی دا آیات مفہوم خوان دي خو نبی رسول الله پرمحل صحابي ته چې اوس د تر تبلیغ پیدا کيو چې کله دا شی زمانه راشي چې اغه ټایم کې دا سلور والی خبره پیدا شي نو اغه ټایم کې بیا ته نبی له سلامو پا علی که بخاسته تی نبسی تا باندی خپل صرف د زان اصلاح لازمه ده و ده امر العوام او ده عوام و خبره پرده او نبی علی السلام و تجده زمانی و علامتون بیان که نبی علی السلام و تاوی ده بدا سی سخت زمانی چه آقا زمانه که او انسان پا دین باندی ادری گی لکا چه او انسان سرورت که باندی ولانی یا سرورت که انسان لسکنی سری دا سی پا دین اونا به یې سنام ته پرمایل چې اغه زمانه کې انسان په دین باندې چليږي نو داو پرمایل ستاسو کې د 50 صحابه امر اجر بغته ملوي د 50 کسانو امر اجر ناغه د نتوسو کړي صحابي نو رسول الله د 50 صحابو زمو عمر ایا د اغه زمانه د خلکو امر د 50 کسانو نبی عليه السلام ته پرمایل ستاسو د 50 امر نو دا دکه صحابینا د دې آیات دا مطلب معلوم شوهره چې کله داسې زمانه لا دا شي چې بالقلب یا تبلیغ پیدا نه ورکهي نو هغه ټینګ کې بیا تابانه سره خپل ځان اصلاح لا ننده بیا تنور تداوت نه ورکه نو ترخه هغه باندې ګرام نه <تصفح> او د عبد الله بن عمر صبر نن دکه آیات عبد الله عمر څخه ډېره آیات وې وداې دې آیات کې خدای چه تاسو بانده صرف اسلام اصلاح ده او قبل انسان گمراهی کئی نداو گمراهی تا لسه زرر ندر کئی نو اغاو تمدک خبره او قرحا و تاوی دا زمان دا زمانی لپاره پارا نده مطلب دا دی زمانه کئی امر بالمعروض پایده و دا زمان دا زمانی دا, زمان دا, زمان دا, زمان دا, زمان دا پارا او تاوی دا نبی علیہ السلام اغایل پازوی پیغنبر علیہ السلام ویلیو اخیری خود بکی نبی علی اسلام بیلی فلیو بلع شاہد نبی اسلام دا الفاظ بیلیو نمونگ شاہدینیو منتاس نم دین دروس و تاسو غائبینیو مطلب دارے نبی اسلام اسلام بیلی دی زمانه دی د کے درین عرصت دین رسوائے و تاییدہ زمان دا زمانی دا پارنے داس زمانه برعاشی چې آغا تین کے بابیاد تبلیغ بلکل پیدا نوار گئی نو دا دا آغا زمانی لپاره پارنے نو دکان دوه مطلبونه لري د آیات ها یا ایه الی الینا من یمانغاروا علیکم ان علیکم لازم نفتا سبان دی ان فسقم مزلاد ننو خپل لا یضرب زرغ بدر کتاب استنم بن لا گمراهیدا چل لا گمراشه دی الی تکایتم هر کله کتاب سو پورا پورا دین باندي إِلَّا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُهُ فَسَلَاحْتَ وَنَبْلَ چا تا مرجو قوم وا فزيست تا صدا جميعا نقولو فيُنذِرُكُمْ بِخَبَرٍ بَلْ تا زُلتَا بِنَظَامِ الَّذِي كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ چتا سو کو نک سو گمرا دي خبر ورغي او وسو نے گان او بیا بدوار جس مخلوق تا بدل ورکی تايمان یا الله ولی نه الله خنین یان کوتمتی نه را سگه یا الله سنا ثابت قراتره سی ک اللہ خیر برکت را سی یا الله قران چکم سی مطلب د پاګی باندې موهیا کی یا الله ستا چکم پریزاد امر بالمعروف ته نه یانل من کردې نیکو تر عمل ل ګناونو نه منع کول یا ذی ذمانه کی خدا حکم شتا زکه دا پیدا ور کید مخلوق اسلا بگی کریم خدای دې توفیق مونږ لرا کی یا الله زم دولت بده کی چل یا الله کوړنوال بده کی بل رضا نسیب برسول اللہ تعالیٰ